Bai, oiturei men egin ez, ere, bazko astelenez ospatu zuten idazlen biltzarra sara. Sarako polikiroldegian izan zen itzordu eta euskal argitaletzen bilgune Intesgarri bat bilakatzen den itzordu ontara, jende andana hurbildu zen. Aurten guti bera eunda amasei idazle eta berrogi bat elkarte eta argitaletzen presentziaz gozatu galizan da. Eta nolabait hurbiltasun bat ekarriz idazlekin mintzatzeko edo nobeda den seka jende andana urbilduzen sarako polikiroldegira. Ba gu, Pantsua Etxeguen, Euskal Kultur erakundeko zuzendariarekin, Maiatz Argitaletxeko Lizien Etxezarretarekin eta ZTK Zigiluko Pascal Indorekin ere mintzatu gara, itzordu ontaz, eta beraiek honakoa kontatu digute. Parada da urte guziz bezala, anitz Libururen e, deskubritzeko, baina berezeki ere i, idazlekin egoiteko. Hainetako sarako idazleen biltzaga, hitzak egaiten duen bezala hori da ere, hurbiltasun matatxe maitea idazlearen eta publikoaren aktian. Jendiak e, erosten alditu ere liburuak gero ondotik edo baina e, maite du e, hurbiltasun hori, maite du idazleki mintzatzia, beberen obhaz, eta e, ni haurek deskubritu ditut Liburu behi batzu hemen egun, eta bon, Entako itzoogdu bada, sakratua, saxatua eh, basko asteleena, eh, topaketa bada da lehenlehenik eta gero biztonna he liburuak esaltzen eh, direla eta eta salmentaere garrantzitsua dela. Benan, en, enetako lehenik alere eh, Biltzagaren sensua da har ere hori eta topaketa hori egitea idazleaen eta irakuleaaren tian. E, hori da eta gero uste dut, Gi interesaeta uste dut hemen, Eskualak hartu duela beretoki asadan eta e noleran, e indarrez dira e ere eskualazko argitaletxeak eta hori baik hor da, uste dut. Eta gizu idazteko e berda irakurlego bat, irakurlerik abezta idazlerik eta orduan, e orduan baikortazioen horrekin indartzen gari lanik uste dut, hori ikusten dut ere. Gero akidura eta beste zira senditzen ere, hori hori da. Hago, bon, edera ere jendea urbildu da, behaz, bai, kontent, eta bon, dena den urbiltzen gira gehienetan lagunen ikustea lehenik, eh? E, nik haintzinean dutana ez dut eros bezala ikusten. E, nik ikusten dutana da euskal kulturari lotu den norbait. Hago da lehen gauza. Erosten ten du edo ez, baina beti saia zinz konbentzitzea egiten dugun lanaren interesa. Eta gero bada, bigarren atal bat, behar bada, kanpotik ez agertzen, baina da mainaren gibilean giren guziak ezagutzen gira edo ez begi batzu etortzen dira bad, badirabertze batzu aspadetik hor direnak eta gozo dena nun bai da be, egun bat badugula bederen kasik denak hori zaiteko eta itzordua eman baitugu gure egutegietan uh, urte astapenetik eta bizkin bortanta da hemen ikusten gira denak badira bi horako uh, itzordua uh, Euskalegian, da Durango eta hemen Baina, lasaiago gira, saran, eidazlea kere hor dira, eta bizki momentu gozoa pasatzen dugu guregtean. Ba, momentu gozo bat iraganez, beraz aurten nogoita maikagarren edizioarekin liburu aurkezpenez ez omen aldiz eta solasaldiz beteriko eguna iraganal izan zuten azkenean sarako polikiroldegian azkenik aipatu azpimarratu hiru omendu izan zirela atzoko egunarekin Erremun Basok, Manes Pagola eta Patriz Gulo omendu baitzituzten egin eta egiten duten lanaren eskertako Bye.